Vad händer när makten flyttar men granskarna stannar hemma? Vi tittar närmare på den svenska EU-bevakningen. Tänk om vi hade lika mycket e-journalistik som vi har journalistik om superettan i fotboll eller vad fan det heter. Alltså då skulle man ju vara lycklig. Företaget Unilever prisade kan för sin fina reklam om att du duger som du är. Men hör vad de säger när de tror att du inte lyssnar. Just before my fourth interview I realized that the obstacle to obtain my dream job was my skin. Och så får du träffa Kevin Seitz, krigskorrespondenten som lämnade de stora tv-bolagen för att istället bli korre för internetjätten Yahoo. Välkommen till Medierna. Det är lördag den 30 juni idag och jag heter Martin Wiklin. Vi ska börja med hur svensk media bevakar EU. Tycker du att det låter tråkigt? Ja, då är du inte ensam. Det tycker nämligen svenska journalister också. För bevakningen av EU har nämligen blivit allt mindre och allt sämre enligt många forskare. Danmark har idag både fler och mer specialiserade korrespondenter än Sverige och trots att allt fler beslut som rör svenska medborgare fattas av EUs institutioner minskar antalet svenska korrespondenter på plats i Bryssel och Strasbourg. Varför har det blivit så och vad får det för betydelse? Mediernas Sara Heiman har dykt ner i den svenska EU-bevakningen och träffat trötta och ointresserade hemmaredaktioner. Korrespondenter som får slåss för att få in sina nyheter i tidningen och redaktionen där ingen söker korrtjänsten i Bryssel. Det har alltid varit väldigt svårt att få några av våra egna journalister och reporter att söka korrjobbet i Bryssel. Där har helt enkelt inte var intresserade. Många tyckte att det känns Tråkigt och krångligt och byråkratiskt att jobba i Bryssel. Gunilla Härlitz är chefredaktör på Dagens Industri. De har haft en korrespondenttjänst i Bryssel i 20 år. Två reporter har delat på tiden eftersom ingen annan har varit intresserad. När tjänsten har annonserats internt har Gunilla Härlitz inte fått in några ansökningar från journalisterna på tidningen. Jag tror jag, jag tror många har trott och tyckt att det är tråkigt helt enkelt. Byråkrati och eh, svårt att ta sig fram. och Helt enkelt tråkigt. Hur kan det komma sig att det på en redaktion med några av Sveriges främsta ekonomireportrar inte finns någon som vill jobba i Bryssel? Ett korrespondentjobb är många journalisters högsta dröm och i alla andra sammanhang är antalet sökande till sådana tjänster betydligt fler än jobben. Men svenska mediers EU bevakning verkar vara rätt trött. Sedan vi gick med i unionen 35 har antalet korrespondenter halverats. Snart försvinner två tjänster till, och kvar blir en skara på 15 svenska journalister. Med så få på plats lär väl efterfrågan på deras nyheter var stor, tänkte jag. Men flera jag pratade med berättar dessutom att det är svårt att få gehör för sina nyheter från EU på okunniga och ointresserade hemmaredaktioner. Det erkänner även Gunilla Härlitz på Dagens Industri. Så hur är egentligen jobbet för eu reporterna Jag åker till Strasbourg, där EU-parlamentet möts var fjärde vecka. Här träffar jag Patrik Oxanen, en av SVTs korrespondenter. Han har precis satt ihop ett inslag om EU-parlamentets beslut om en ny vodka-definition för SVTs nyheter och sitter och äter frukost i parlamentets pressbar. Han säger att det är annorlunda att vara EU-korrespondent jämfört med andra utrikestjänster. Alltså om, man, om man jämför en, en EU-bevakare som jobbar renodlat med att bevaka EU-frågor i, i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg och jämför en traditionell korrespondent så är den traditionella korrespondenten en person som mer åker omkring, träffar människor, eh, gör tillämpningar på hur människors vardag ser ut eh, och stora händelser, val och annat. Medan om man följer EU-instruktionerna så handlar det om att, att bevaka en, en byråkratisk process som i sig är ganska komplicerat med väldigt många steg som hemmapubliken och hemmaredaktionerna generellt har väldigt låg kunskap om. Ett journalistiskt problem alla talar om är de långa och krångliga beslutsprocesserna. De passar inte alls mediedramaturgins krav på tydliga nyhetskrokar och händelser som ska kunna förklaras i ett tv-inslag på en och en halv minut. Det är förstås en rätt dålig ursäkt för en bristande EU-bevakning. Men som förstagångsbesökare i Strasbourg kan jag snabbt konstatera att det är krångligt. Här går man vilse, såväl i den enorma och svårorienterade parlamentsbyggnaden- som är det lika enorma och svårorienterade som är EUs struktur och beslutsprocess. Men kombinerat med låga kunskaper hos tittare och hemmaredaktioner- finns också ett mentalt motstånd- och en stark känsla av pliktskyldighet, att man borde men kanske inte vill ta upp EU, säger Patrik också. Ibland så finns det så här inslag av att man har, jo men det här är nog viktigt och vi borde bli bättre. Men sen så, nej men det är ju jobbigt och besvärligt också. Så jag tycker liksom hemma redaktionens intresse eh, är ett utslag av, av den dubbelhet och den kluvenhet som präglar, tycker jag, ganska mycket hela Sveriges inställning till, till EU. Vad gäller EUs kontinuerliga processer så pågår de i princip helt utan svensk mediebevakning. Stora händelser som toppmöten, givetvis som det senaste där EUs nya fördrag förhandlades fram, får stort utrymme. Men det är också det enda. I en jämförelse i pressdatabaser som SVT gjort visade sig att namnen på de svenska EU-parlamentarikerna har dykt upp bekymmersamt få gånger det senaste halvåret. De danska parlamentsledamöterna får långt fler träffar. På plats i Strasbourg träffar jag också Åsa Westlund, socialdemokratisk EU-parlamentariker. Hon konstaterar att svenska mediers intresse för hennes arbete som folkvald hittills har varit... Ja, ganska litet. Speciellt för lagstiftning och det konkreta, de konkreta beslut som faktiskt påverkar människor direkt. Hur, hur tycker du att, att svensk, svensk media klarar sig? Vad gäller det, alltså det du läser... Om deras e Ja, så när det gäller det här allmänna övergripande, alltså stora toppmöten och så. Då tycker jag att det syns så man, man kan läsa en hel del om, om det i svenska media. Utan det är just när det gäller det här lite mer långsamma kanske men också viktiga lagstiftningsarbetet. Som det är väldigt svårt att hitta någon information om alls i svenska media. Långt ute på Tysklands delar blev vi hejdade av en transport. En av på väg mot Att svenska medier är otillräckliga om man vill följa EUs arbete det är de flesta jag pratar med överens om. Patrik Oxanen, självkorrespondent för SVT ger svenska medier betyget icke-godkänt vad gäller EU-bevakningen. Den får, får underkänt om vi tittar på, på de generella, de stora medieföretagarna. Om du vill veta vad som pågår inom EU... Då måste du gå på utländska mediesajter eller några få specialnischade svenska webbsidor. Om du vill följa med en löpande EU-bevakning. Det räcker inte med att följa de stora medierna. Så vad beror detta på? Ja, Reportrar och redaktörer talar ju självkritiskt om brist på kunskap och intresse. Annika Strömmelin är frilansjournalist med stor erfarenhet av EU-frågor. och har tidigare bland annat arbetat med Sveriges Radios EU-bevakning. Hon tror att den viktigaste förklaringen är att EU-politik i sig är frånvarande i Sverige. Ingen journalistik kan liksom verka i ett tomt utrymme. Och EU-politiken är ju också helt frånvarande i svensk politisk debatt. Och jag tror att eftersom de politiska partierna och eftersom EU-frågorna är på något sätt inte närvarande i vårt samhälle- så är det ganska svårt att som journalist- Försöka göra vettig och begriplig och intressant journalistik. Nyckeln till en bättre och intressantare EU-journalistik är, enligt Annika Strömelin, inte helt överraskande, inte färre utan fler korrespondenter. Man måste rapportera inte bara om besluten som tas av politiker, utan om de verkliga människorna som berörs av besluten. Man borde vara fler, man borde kunna spegla både och. Man måste kunna spegla både och. Både politiken, besluten, beslutsfattandet och verkligheten. Vad händer i Europa? Det är otroligt spännande det som händer just nu i olika länder. Och jag är helt övertygad om att man kan göra både angelägen och intressant och rolig journalistik av detta. På Dagens Industri tar man nu krafttag mot det bristande EU-intresset på redaktionen. Det gör man genom att plocka hem korrespondenten. Och i samband med peppmöten, där hela redaktionen har bjudits på belgisk choklad- akkrediterar man istället fem av hemmareportrarna- som sen ska göra punktinsatser i Bryssel- och bevaka EU utifrån sina specialområden som inrikesreportrar. Både SVT's Patrik Oxanen och Annika Strömmelin- tror att det är ett misstag att inte ha någon på plats hela tiden för EU-bevakning. Men Dagens Industris Gunilla Härlitz- ser det som ett försök att få upp EU-intresset och bevakningen på tidningen. Det här är ju ett sätt då att få hela redaktionen mer engagerade i EU och också tänka att det inte handlar egentligen om ett traditionellt eh, utlandsjobb eller ett korrejobb utan EU handlar om frågor som rör svenska bolag och svenskt näringsliv och inte att jämföra med om man är korre i Paris eller London eller New York till exempel. Jag vill leva i Europa. Jag vill sjunga här Jag vill skratta och gråta och dansa Ja, det vill Arja Sajma som följde Sara Heiman genom korridorerna i Europa. Och nu hoppas alltså Gunilla Herrlitz på Dagens Industri få upp intresset för EU på sin redaktion. Och Patrick Oxanen, en av de intervjuade, ja han är en av dem vars tjänster inte kommer att förlängas av Sveriges Television. Och samtidigt som bevakningen minskar på plats flyttar allt mer av makten till EU. Under de senaste tio åren räknar statsvetare med att så mycket som 20-25% av makten flyttat från riksdagen i Stockholm till EU. Och 30% av alla lagar som stiftats i Sverige sedan 1995 har haft en direkt koppling till EU i någon form. Medan makten flyttar tycks det alltså som om maktgranskarna stannar hemma. Och det här, det har blivit ett demokratiproblem, menar Göran Palm, forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet. Så här sa han om den svenska EU-bevakningen när jag ringde upp honom tidigare i veckan. Ja, den är ju dålig och det har blivit sämre också med åren, även de stora medier. Tidningar, radio och television som tidigare hade någorlunda bra bevakningen har faktiskt blivit sämre. Har medierna här själv ett ansvar som du ser det att lyfta de frågorna och öka bevakningen? Ja, självklart. Alltså, detta är en, en av vår tids absolut största demokratifrågor. För Man får ju inte glömma att alltså, en stor del av det som händer hos vanliga medborgare och Sverige så det avgörs ju på annan plats än i Sverige, till exempel då när vi pratar om EU i Bryssel och i och så. Men, och det är inte bara politiker som, som så att säga har inflytande över vår vardag. Utan en väldigt, väldigt viktig del av ska säga, den förhandlingsprocessen och utarbetandet av underlag och så. Det kommer ju från starka lobbygrupper i Bryssel. Som så att säga redan tidigt är inne i förhandlingsprocessen. Och det får aldrig svenska medborgare reda på så att säga, utan man tror, tror man någonting och vet man någonting så tror man att det är politiker som fattar besluten, men riktigt så enkelt är det inte. Vi har sett det här inom kemikalieområdet till exempel, de lobbar hot mot tjänstemän och också politiker i Bryssel och får också in sina skrivningar i det som sen blir svenska regler och svenska lagar. Och det är en oerhört viktig process att bevaka, men det görs inte. Mm. Men du menar att detta är ett demokratiproblem? Ja, är det, det. Det är ingen liten fråga. Nej, det är verkligen ingen liten fråga. Jag, eh, jag försöker ju följa det här då förstås av förklarliga själv, men jag klarar mig inte. Om jag läser alla svenska dagstidningar så skulle inte jag klara mig. Så jag prenumererar ju på eh, många andra så utländska tidningar, Financial Times och The Economist och många andra sådana tidningar som jag läser på nätet också förstås. för att få en bild av vad det är som händer. Men jag, den här dagliga rapporteringen, alltså jag brukar säga så här, tänk om vi hade lika mycket e-journalistik som vi har journalistik om superettan i fotboll eller vad fan det heter. Alltså då skulle man ju vara lycklig alltså. Men när sådana perifera företeelser som 11 gubbar eller 22 eller vad de är spelar boll va, då har man en otrolig mängd journalistik kring. Men det här som, av, som avgör liksom folks lev, livsvillkor det är mycket sämre bevakat och det tycker jag är djupt tragiskt. Ja det menar alltså Göran Palm, forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet. Nu några nyheter från Medieveckan som gått. 2,2 miljoner svenskar såg premiärprogrammet av SVTs allsång på Skansen i torsdags. En enorm tittarframgång alltså. Och när trasan och bananer intog scenen och sjöng batterilåten motsvarade det enligt tidningen Resumé. Reklamutrymme värt 1,5 miljoner. Jackpot för Naturvårdsverket. En annan som fått gratis reklam men värd miljarder. Är Apple. I veckan släpptes den extremt hypade mobiltelefonen iPhone som nämnts i 11 000 artiklar den senaste veckan och då bara i engelspråkiga medier. Och nu alltså även i medierna. Och så börjar papperstidningar bli lyxprodukter. Senaste veckorna har alla de tre engelskspråkiga prestigetidningarna Financial Times, Wall Street Journal och New York Times meddelat rejäla prishöjningar. Och nu följer de svenska kvällstidningarna efter. Från nio till jämten den tia för bara nyheterna, ingen bilaga. Så till USA och krigskorrespondenten som tröttnade på de stora amerikanska tv-bolagen och deras utrikesrapportering. Och istället blev korrespondent på nätet för internetjätten Yahoo. Kevin said han, 44 år gammal, för detta reporter på CNN och NBC. I ett år reste han runt och rapporterade från världens samtliga krigszoner och i höst kommer boken och dokumentären One Man, One Year, 21 Wars. Vi har träffat honom i Los Angeles. Han tar emot i sitt eleganta luftkonditionerade arbetsrum här i Los Angeles- vackra panoramafönster, stilla havet i fjärran. Men det här ja, det är ju inte riktigt min vanliga miljö, säger Kevin Seitz till mig. Lite orakad, långhårig, svarta jeans och t-shirt- och på det nästan tomma skrivbordet- ligger hans just färdigklippta dokumentärfilm. Do do För det är så här Kevin Seitz har levt under ett år. Bland rebeller i flyktingläger- ensam med en liten videokamera på pannbandet. Ryggsäcken fylld med insektsmedel- satellittelefon, dator och sovsäck. Och med ett enda uppdrag- att under ett år- rapportera från världens samtliga väpnade konflikter. It's a difficult thing to cover. If I had gone to any other newsroom in the country and said I want to cover every war zone in the world in a year, they would have laughed me out of there. Really? Why? Because we don't do that. I'm om jag hade gått till mina vanliga arbetsgivare, CNN, NBC eller någon annan nyhetsredaktion och sagt att jag vill bevaka enda krig i världen skulle de bara skrattat, säger Kevin Seitz, där nu sitter nedsjunken i den bekväma fåtöljen. Här i USA, säger han, har vi bara blivit mindre och mindre intresserade av världen utanför oss själva och utlandsbevakning bara minskar. We have all over the world. Och det var just besvikelsen över amerikansk nyhetsrapportering som blev början till hans nya och annorlunda projekt som krigskorrespondent för internetföretaget Yahoo. För i många år har Kevin Seitz varit ett välkänt ansikte för den amerikanska tv-publiken i skottsäker väst från krigets Kosovo, Afghanistan eller Irak. On this, the third day of the offensive. Marines are using what could be considered a scorched earth policy Men nu berättar han i sin film om det ögonblick som kom att förändra allt om Fallujah i november 2004 då Kevin Seitz som inbäddad reporter för TV-bolaget NBC följer några amerikanska marinsoldater på väg in i en moské. In i moskén, på golvet ligger irakiska krigsfångar. De är döda, säger en soldat. Nej, titta, han där andas ju, han lossas ju bara, säger en annan och lyfter sitt gevär. They ended up shooting these captured insurgents again even though Kevin Seitz rullande kamera så skjuter marinsoldaten den irakiska mannen rakt i, i huvudet men de här blodiga och dramatiska bilderna som snabbt kablades ut över världen ja de säger Kevin Seitz var för kontroversiella för att visas i sin helhet på tv här i USA det var först när jag la ut bilderna på nätet säger han tillsammans med min personliga blogg som jag plötsligt kunde berätta hela historien och det var så jag kom in i bilden. But that story that I did on the internet conveyed what happened in that mosque much more clearly um, and it also allowed me to tell the story that we didn't tell that we censored ourselves. Och så föds idén om att skildra alla andra krig och konflikter som sällan når den amerikanska publiken. Kevin Sides in the hot zone är den slagfärdiga rubriken på projektet. Med bilder, artiklar, en blogg och dagliga nyhetsinslag börjar Kevin rapportera från Somalia, Sudan, Uganda, Kongo om fattigdom, om våldtäkt som vapen och om kvinnan i Kashmir som förlorar sin son när en bilbomb exploderar. Vipen by, another tourist on the bus, describes the scene to reporters. When the mother of one of the dead children finds him and throws her arms around his neck. It's hard to keep my camera pointing at them. They're spectacle of grief, but it's also hard not to. I want others to see what I see, the real face of war. Åh, just det här, att det blev temat för hans rapportering. Jag vill att alla ska se vad jag ser säger Kevin Seitz. krigets verkliga ansikte, inte soldater i skyddsutrustning och hjälm, utan de som verkligen drabbas, precis som i moskén i Fallujah 2004. There are two things about Kevin Seitz that make him unik. One, in a sense, he is a pioneer because he had the vision. He was one of the first people who had the vision as what this medium might be able to do. John Bopré är professor i journalistik vid California State University här i Los Angeles. Det är två saker med Kevin Seitz som gör honom unik, säger han till mig. Han var en av de första som verkligen såg möjligheterna med internet. Vad det här nya mediet kan göra- att resa runt i världen är ju precis inget nytt för journalister. Men Kevin Seitz satte den här nya journalistiken på kartan, säger John Bopré. His own personal insights and his own energy and his own understanding of this media, his own embrace of the media, really put it on the map. Do you also think it will reach other audiences? I think that the internet gives us the possibility of reaching enormous new audiences. Och oh, jag tror också säger professor Jean Bopré att det här ja, det ger oss möjligheten att nå en helt ny publik människor som kanske aldrig varit intresserade av nyheter och vad som händer ute i världen. Men Kevin Seitz själv är inte längre lika säker på det. För även om hans långa resa runt i krigens blodiga kaos nu har så alltså blivit både dokumentärfilm och bok och även om över två miljoner loggade in varje vecka för att följa hans dramatiska rapporter så är den amerikanska okunnigheten och ointresset kanske inte bara mediernas fel, säger han. You know, it's not all the media's fault. It really isn't. It. But it's also criticism of the American public that we need to find a way to get people more informed. Vi lever i en kultur där folk helt enkelt inte orkar bry sig, säger Kevin Sites, om konflikter och krig på platser ingen någonsin har hört talas om. Vi lever i ett land där folk jobbar dygnet runt, har en veckas semester och då vill man helst bara ligga på stranden och pusta ut. Så det här, ja det var nog bara början, säger Kevin Sites lite drömmande från sitt eleganta tjänsterum här i Los Angeles. So this is your mission. We're not there. You know, I, I was hoping that people would become more aware through the site that it would create some kind of more of an interest in this. You know, we just have to keep on hammering away. we have to keep on covering it. You know, we have to Kevin Seitz, korrespondent för internetföretaget Yahoo alltså. Och det var Helena Groll som hade träffat honom i Los Angeles, USA. Vi ska lämna journalistiken men ändå stanna kvar på nätet där utvecklingen gått snabbt. Ja, så snabbt att inte ens den annars så trendkänsliga reklambranschen tycks ha hängt med i svängarna. Företaget Unilever rönte stora framgångar förra veckan på den prestigefulla internationella reklamfestivalen i Cannes. Det var kampanjen för DAVs hygienprodukter som belönades. Du har kanske sett den bilder på helt vanliga människor med skrynklor och rynkor. Och där man kritiserar vår tids stereotypa skönhetsideal- med budskap som du duger som du är och skönhet kommer inifrån. Nu ska vi visa er vad som verkligen pågår bakom skönhetskulisserna. Ja, så har delar av kampanjen låtit. Men det som inte togs upp i kamm var att Unilever samtidigt- i en annan del av världen marknadsför hudblekningsprodukter- med direkt rakt motsatta budskapet. Här säger man inte du duger som du är- Tvärtom. Här säger man att en ljus ljushy är vägen till både drömjobbet och kärlek. Vad vi säger med DAV är egentligen att man duger som man är, oavsett liksom, hur man ser ut. Men skönhet finns i liksom alla former och färger, och så, där, så att det är liksom DAV står för du duger som du är och skönhet finns i alla färger och former, säger företaget Unilever till oss konsumenter. Ja, till vissa av oss i alla fall. I andra delar av världen kränger samma företag skönhetsprodukter med ett rakt motsatt budskap. I Asien visas reklam där en ung kvinna berättar om hur hennes mörka hudfärg hindrar henne från att få drömjobbet som tv reporter Lösningen är hudblekningsprodukten från Fair and Lovely. och I reklamfilmens sista scen rapporterar hon med ett applåderande tv-team direkt från Egypten. I andra reklamfilmer blir hudblekningskunderna Filmkanal, sportkommentatorer och flygvärdinnor. Långt bort från europeiska och amerikanska tittare tas uppenbarligen den sociala påverkan man enligt hemsidan hanterar med stort ansvar på mindre allvar. Och reklamkampanjen har redan tidigare kritiserats i Indien. Vad företaget inte hade räknat med. I alla fall kände inte Unilever Sveriges brandmanager Linda Landin till det förrän hon såg det på internet. Det var att samma tittare som tagit del av den västerländska prisbelönta DAV-kampanjen skulle se företagets reklamkampanj i Asien. I det här fallet var det Dan Goldgeier, copyright och skribent i Atlanta, som påpekade Unilevers kluvna tunga på bloggen Adpulp som svenska resumé sen citerade. Hello? Hello, is this Mr. Dan Goldgeier? Ja, yeah, speaking. I actually read about the fair and lovely ad on another blog, uh, one that's popular here in America called The Consumerist. I sin tur hade sett reklamfilmen på den amerikanska bloggen The Consumerist. Är det så att företagen nu när deras marknadsföring når målgrupper som inte alls är tänkta om oss, måste se över sina olika budskap för att inte tappa i trovärdighet? Being that it is so easy for us now to see Ja, säger Dan Goldgier. Nu när alla kan se alla länders reklam måste företag vara konsekventa i sina olika budskap. Smink och styling förvandlar modellerna och skapar helt nya personligheter. Jag tror att liksom flera andra företag som också har hamnat i en liknande sits på senare tid nog blev ganska tagna på sängen. Det här är ju ett, ett fenomen som har exploderat. Som ju förvisso började i att flera företag insåg att det kan vara intressant om man sprider budskap. och det få som tänkte på att de budskap som man själv inte ville skulle spridas skulle kunna börja hoppa runt mellan olika mottagare och marknader. Det säger Mikael Dalen som är docent i marknadskommunikation och konsumentbeteende vid Handelshögskolan. Men och är det här då ett problem för Unilever nu? Jag tror det kan bli ett extra stort problem för Unilever- bland annat på grund av att du och jag pratar om det nu, att det kan bli lite som, som en symbol, som ett typexempel på den här utvecklingen, det här fenomenet. Nu finns möjlighet vid betydligt större utsträckning att syna alla företags bluff inom stationstecken. Det är extremt viktigt för företagen att vara konsekventa, att verkligen vara genomskinliga, att vara transparenta, för man kommer kunna se genom de på alla sätt. Säkert har du hört uttrycket, kameran ljuger aldrig. Men så är det inte. Det är ljug rakt igenom. Ja, ljug alltihopa kanske. Vad vore världen utan Youtube och bloggare? Gå gärna in och titta själva. Länken finns på vår hemsida. srse p Sara man hade pratat med bloggaren Danny G och Mikael Dahlén på Handelshögskolan i Stockholm. Jag heter Martin Wiklin och medierna är slut. Men vi är tillbaka nästa vecka igen och till dess ska vi undersöka exakt hur macho den svenska musikjournalistiken egentligen kan bli. Vi hörs. Medierna görs åt CD-Stacksmakten med JABN.